kwa ahadi Ya kila baada ya siri, insha Allah inshaallah tunakumbushana baadhi ya majambo yanayohusiana na dini yetu inshaallah kwa hika <coughs> katika mwezi huu wa ramadhani miongoni mwa mambo muhimu sana ambayo sisi kama waislamu tunatakikana tuyatumie tutoe nguvu zetu sana kuyatumia ni jambo la maombi jambo la maombi Mula wetu Subhana wa Taala ukiangalia ndani ya Qur'ani utaona alipozitaja aya za siyam aya za funga Ya ayyuhalladhina am kutiba alaykumusiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدوده فمن كان منكم ممرضا من او على سفر فعدته امليت الايه هزو مطال بقف يكيه قربيهنا والمش وهو بيهي اكسما عباد عني فاني قريب اجب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي pindi waja wako pindi waja wangu wanapokuulizia wewe Muhammad uhusiana na mimi Allah Subhanahu wa ta'ala waambie mimi nipo karibu sana ninaitikia maombi wenye kuomba aya za somo zimekuja nyingi alafu mwisho akahitimisha na jambo la maombi kuonyesha ya kwamba mfungaji yoyote katika nafasi anayotakikana aitumie ni nafasi ya maombi huu ndio muda wa kuomba. Huu ndio muda wa kukithilisha maombi. Sasa sihitaji kulizungumza sana hilo jambo la maombi lakini mimi nina pointi moja ninahitaji niizungumze mnisikilize na nyinyi pia. Katika jambo la maombi la kuomba shida zetu, matatizo yetu, haja zetu pamoja wetu pana adabu zake kwaani Qur'ani imebainisha adabu za maombi sunna za mtume sallallahu alaihi wa zime bainisha utaratibu wa kuomba kimazingira ya sasa hivi tu huwezi ukafika mahala ukamuomba mtu au mkeo tu ukafika kumrukia tu lazima pawepo na utaratibu wa kuliendea jambo husika na hata Mola wetu Subhana wa Taala pia ameliweka hilo jambo kwa utaratibu sasa moja ya utaratibu Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume عليه الصلاه والسلام ya kwamba anna liddu'a awqatan kwamba maombi yananyakati zake. Yaani haya maombi hukuoomba kuomba Ndiyo utakao uombe lakini kuomba kuna nyakati zake si kila wakati tasluhu liddu'a Sio kila wakati unasilihi na unafaa kuomba hapana kuna wakati zaida umezidi katika kujibiwa ndio nyakati zingine unaweza ukaomba ukajibiwa lakini kuna nyakati ambazo ni hoti yani za moto sana ni nyakati ambazo muislamu anatakikana azidishe umakini wa kufuata ule utaratibu wa kuomba na aombe kisawa sawa ndio maana Mtume sallallahu wa alaihi wasallam akatuambia izad auutumullaha kindi mnapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala Faalihu lahu bidua manayake sisi sana kwenye kuomba yani ombeni kuonyesha mnahaja haja kisawasawa sawa sasa kipengele cha ja kuhimiza kuomba dua kitokamane baada ya utaratibu ule kuwa umemalizika sasa kwenye hizi nyakati na kuendelea kwa urefu hapo manayake kuna nyakati za kuomba dua ziko nyingi sana kama hii baada ya swala ta al ashr al -magari. huu ni wakati wa dua ni wakati wa kujibiwa dua huu hapa tuliopo sasa hivi huu. huu wakati tulionao mpaka baada au qobail al maghrib huu ni wakati ambao ndiyo wakati uliotajwa siku ya jumaa Ndiyo wakati ambao mja akimuomba mola wake shida yake basi katika sehemu ambazo maombi hukubaliwa ni hizi nyakati ni yu wakati ulio ndio maana nikatoa mfano siku moja nikawaambia ukisoma tarajumu salafi vitabu vya historia vya waja wema walio tangulia yule alim min ulama alim katika moja wanawachuoni wa hadithi kana a'ma wadhariran alikuwa kipofu alikuwa kipofu haoni kabisa فكان يدعو الله سبحانه وتعالى مره بعد مره انا مؤمن بصنه الله سبحانه وتعالى سكو موجه اكاучغوا هو مودا هو بعد العصر يوم الجمعه اكاучغوا كيشه بعده هapo اكاواومبو د ugu zake walio hudhuria msikitini katika talabatul ilmi katika wanafunzi akawaambia na mimi katika Yaani katika hayo maombi mtakayaoomba niwekeni na mimi huko ndani na mimi Allah subhana anijalie niweze kuona. Kwa yu watu baada ya muda kila mtu akakaa kule akakaa huko akakaa huko kila mtu na sehemu yake. Anaanza kufanya maombi yake binafsi. Jambo ambalo watu wengi tumelitupa hili kwa sababu ya shughuli zetu. Ulipita muda mrefu kidogo kama masaa mawili. Mtoto wake na huyu hadhal alalim al huyu mwana wa chuguoni kipofu. Akamsikia baba yake ametua chafya akamsikia baba yake ametoa chafya alipotoa chafya to kana kwamba ile chafya ilivyotoka na ikafungua ili na macho akamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala shakira kuonyesha huu ni muda muhimu sana wa maombi kubadhiyo sasa nguvu zangu mimi haja yangu nataka niwaambieni ni kwamba kalima yangu ya wakati huu miongoni nyakati ambazo watu wengi sana tumeghafilika kuzitumia kwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala hizo nyakati mmoja ya hizo nyakati ni wakati fathi abwabi samaa ni wakati ambao mbingu huwa zinafunguliwa yaani hizo mbingu mnazoziona hizi kuna wakati huwa zikifika zinafunguka si atuzioni lakini zinafunguka na maana ya kufunguka sio kufunguka unachungulia mbele ndani unaangalia da sio maana yake hivyo Sio yake Ni wakati ambazo maombi ya mwanadamu hupanda na kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Huu wakati watu wengi sana tumekudhilika nao Na, na inawezekana hatujui kwamba hii mbingu huwa inafunguka na matendo na kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwenye hichi kipengele panathibitisha ya kwamba kuna watu, yani hichi kipengele kinathibitisha ya kwamba mbingu huwa inafunguka kama ilivyokuwa kinyume chake pia mbingu huwa inajifunga. Yani mbingu inajifunga kama tunavyoiona hivi. Mbingu huwa inajifunga kama tunavyoiona hivi lakini kuna wakati inafunguka sasa ile kipindi inafungika inafungwa huwa inafungwa kutokamana na sampuli ya watu walivyo kuna aina za watu namna walivyokuja hii dunia wanapelekea mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukubali matendo yao kupanda Allah subhanahu wa ta'ala anatuwambia ndani ya Qur'ani kututhibitishia kuwepo na kundi kuna makundi ya watu ambao واو حتى يفعلني نني مبين حيويزه كفغليوا ايمفغوا جويوا ان الذين كفروا ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى يلج الجمل في سم الخياط إن الذين استكبروا Inal ladhina kazzabu biayatina hakika watu ambao wamezipinga wa wa wa wa wa wa na kusikadzidisha ayazetu wameikataa Qur'ani wamemkataa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wameikataa sheria ya Mtume alaihi salatu wasalam ah, wakadzabu biayat wastakdaru wamezipinga wamesipinga ayazetu na wakazifania jeuri sio kuzikataa tu wakazifania jeuri wanajua lakini hawataki. wanaelewa lakini hawafanyi wastakbaru anha. Allah anasema la tufatahu lahum abwaabu samaa watu hawa Haitofunguliwa milango ya mbinguni walaya dukhuluna aljanna na, na watu hawa hawatoweza kuingia peponi hata yaljaljmalu fi sammi alkhia mpaka ngamia aweze kupita katika tundu la sindano ikiwezekana hivi na wao ndio wataingia biboni aya hii mmeisikia wote vizuri kwamba kuna kundi la watu ambao wamekadzibisha wamezipinga aya za Allah mbili wamezifanyia kiburi hukumu yao ya la nini Allah subhanahu wa ta'ala amezifunga mbinguni amefunga milango ya mbinguni ni sahabiu Jalil Abdullah ibn Abbas na Mujahid wametafsiri hii aya la tufatahu lahum abwaabu samaa maana yake nini maana yake la yurfa'udahu amalu salih wala du'a maana yake matendo mema kwao hayapandi wala maombi kwao hayaendi hata waombe vipi hawakubaliwi wamekadhibisha ayaza allah wamefanya kibri hukumu yao milango ya mbinguni imefungwa waombe watakavyoomba wa garigari watakavogaragara wa, wa hawaezi wakiomba dua yao itapandishwa juu au tendo jema lolote atakalofanya kwenye hii dunia haliwezi kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni tafsir ya kwamba maana ya kufunguliwa mbingu, maana yake ni matendo kupanda juu ilaahi yas'adul karimut tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u aya nyingine imesema hivyo na matendo mema hunyanyuliwa na kwenda kwa Allah subhana wa Ta'ala kwa hiyo maana yake ni mtu matendo yako aliyoyafanya hapa duniani hayawezi kupanda kwa Allah lakini pia vile vile maombi unaoyaomba hayapandishwi kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hii ni aya inyo maana ya kwamba kuna kikundi cha watu maombi yao na matendo yao hayanyanyuliwi lakini kinyume chake sasa pana watu ambao matendo yao hunyanyuliwa na dua zao hunyanyuliwa yani maana ya mbingu kufunguka maana yake ni matendo yao kunyanyuliwa nimalizie kwa kutoa mfano mpepesi sa'd bin mu'adh radiyallahu anhi sa'd ibn mu'adh sahaba mkubwa mwenye cheo alipopata majeraha ya kuumia kwenye vita ile akawa amewekwa msikitini anabubujika madamu wakamtengenezea hema wakawa baadhi ya familia na kabila lake wanakuja kumtembelea msikitini falma mata sa'd ibn muad radiyallahu anhu alipofariki huyu sahaba jibril alayhi salam alimteremkia mtume akasema man hadha alladhi taharakat kwa ajili yake wafutihat lahu abwaabu as na pamefunguliwa kwake yeye milango ya mbinguni na pamefunguliwa kwa ajili yake milango ya mbinguni kisharifi ikiendelea ikasema na wamemswalia ya juu yake 70 alf min malaika 10700 wamemsalia nani huyo akaambia ni sa'id ibn mu'adh radiyallahu an washahidi wazi ya kwamba sa'id ibn mu'adh mbingu ilifunguliwa kwa ajili yake bi maana matendo yake yalinyanyuliwa kwenda kwa allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi ya israa pia yeye mwenyewe alipokuwa anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia alizungumza kuna kujoro raku yule yule yule mnyama aliyekuwa namtumia kwenda kwamba ni mnyama ambaye anaona anapoona mwisho wake ndipo kwa zake zinafikia kisha unika sababu wangu kusamaa kuonyesha mimi kuda milango inafunguliwa imma milango hisi na imma milango maanawi sasa ndugu zangu miongoni mwa nafasi tukayoanza kuizungumza hapa kuanzia leo bila maombi yako hukubaliwa ni wakati ambao hiyo milango ya mbinguni hufunguliwa. Hii milango ya mbinguni hufunguliwa huo wakati Ndiyo nataka tuanze hii ni sehemu ya kwanza tunaanza nayo. kwamba ni sehemu gani ni wakati gani huo ambao mingu hufunguliwa ninatakiwa mimi ni muombe Allah aweze kunikubalia maombi yangu tumeshaona tafsiri ya, sah ya sahabiu unjalil Abdullah ibn Abbas na Mujahid walipokuwa na aya ya kwamba la yurfa lahum wala du'a ni watu ambao hayanyanyuliwi kwa uao matendo mema wala maombi kwa hiyo miongoni mwa sehemu ya muhimu sana kulitumia kwenye maombi yetu ni hizi nyakati ambazo utakuja kuziona na mazingira ambayo utakuja kuyaona mazingira na nyakati ambazo maombi yetu hukubaliwa kwa Allah subhana na milango hufunguliwa. Yawezekana hujawahi kusikia, yawezekana hujawahi kutafakari hilo, lakini tambua ya kwamba ma faratna fil kitabi min hatujaacha kwenye Korani kitu chochote. Kila mlango wa fursa umefundishwa. Kila aina ya njia ya mifanikiyo. متى <تصفيق> مكفندشا و الله سبحانه وتعالى يبينشا تمومبا الله سبحانه وتعالى ايوفقنا لكل ما يحبه ويرضى اتوفقيشي كني كلا امباچو ناكيبena na kridhia وان يتقبل صيامنا و وركوعنا و صلاتنا الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تريدي لياتينا شاء الله